Художнього світу. І він приходив і, уважно дивлячись на тебе, обговорював прочитане, тільки ти не зовсім розумів, до чого це все, і нерідко себе запитував, а до чого тут я. Він нагадував булгаківського шарікова, подекуди агресивного, категоричного і тупого. Ти деколи придивлявся до його витягнутого черепа з уважністю російського антрополога і сумно кивав головою, що щось тут не так. Проте найбільше він любив розповідати про свої статеві стосунки з жінками, при цьому вдуючись до найдрібніших фізіологічних подробиць. Трохи шкода було тих нещасних дівчат, бо ти, певно, був не єдиний духівником Павла. Також згадуєш, як поволі руйнувалися його юнацькі загострені уявлення про добро і зло. Приблизно на другому курсі він прочитав біографію Єсеніна, і це пішло йому на шкоду, бо в його поведінці з'явилося декоративне театральне нахабство, на яке дає право, як він любив, заявляти його писання віршів. Люди одразу поділилися на два табори – бевзвів, які не творять і митців, геніїв, до яких, звичайно, він себе відносив. І треба ж до такого додуматися, рівнятися на цього вискочку Єсеніна. Він мрів потрапити в літературу з матом перегаром і кулаками. «Марку, я відчуваю, я це відчуваю!» Пауза. «Ти можеш не вірити, але в мені є щось таке, що й дозволяє мені заявляти подібне». Це надзвичайно цікаве. І цієї миті пригадуєш, як він носив свої вірші ще студентам до священника. «Мало не регочеш, священник, літературознавець, критик – це щось нове. Головне не зупинятися, а працювати, писати і писати, жодного дня без рядка» а вже після смерті про твої тексти подбають. Справді? Так. Створюються комісії зі збереження та публікації спадщини то чи іншого письменника, зберігаються архіви, листи, рукописи, а сумління аспіранти пишуть потім статті, дисертації. Це так відбувається у цілому світі. Крім того, потім називається на честь літераторів їхніми іменами бібліотеки, вулиці, навіть премії. А твори вивчаються у школі. Це цілком імовірний шлях, і людині по силах його здолати. Павло несподівано починає читати свої вірші. Уважно стежиш за його серйозним, майже метафізичним обличчям, і хочеш йому сказати, що все це «шиза», «старить», Твої жалюгідні зусилля, твоя жлобська освіта, недолугі твори і надії – все це повне лайно, з яким щоночі спиш, мариш, яке хочеш запхати в інших, бігаєш за людьми, тицькаєш кожному під носу папірці з тупою впевненістю, що це когось цікавить. Це повна шиза або такий стан чи етап розвитку свідомості, коли комплекси недолугого і такого самого банального дитинства переплелися із сірятиної юності та змарнованими студентськими роками між ногами студенток, які на вихідні розлітаються по своїх райцентриках і селах та по сумнівних клубах чи забігайлюбках. Потяг твій друже не тютю -тю, не поїхав, він навіть ніколи не приїздив, хоча ще й маловірна соломенка порятунку, може, дасть дубам мати або несподівано потрапить в абарію кохана. Можливо, тоді вийде, можливо, тоді настане ураган землетрусу психіці і вдасться надолужити свою недосвідченість напівбожевільним прозрінням. Однак, дивлячись на його тричі на день годовану роздуту мармизу, починаєш в цій думці сумніватися. Він навіть не підозрює про коволість, про його безмежність, яка гнітючим і незримим туманом наповнює атмосферу,